у північній Чернігівщині, на Харківщині і Вороніщині. Зниження зросту на цій території Вовк пояснює тим, що в цих місцевостях українське населення перемішалося з литовськими, польськими та великоруськими племенами. Іншими словами, низькорослі займають західну смугу Галичини з Лемківщиною і Бойківщиною. Поділля, Полісся, північну Чернігівщину – і на Сході Харківщину та Воронівщину. Отже, країни Західні, північні та Східні смуги, тоді як Високий зріст складає одночасно провідного ознаку українського населення в усій південній смузі України від Гуцульщини на Заході через Поділлі Катеринославщину до Кубані на Сході, з цього приводу волк зауважує найбільшого розвитку зріст українців досягає в північній смузі і головним чином у місцевостях, які зв'язують українців з близько з ними спорідненими групами південних слав'ян, що, як відомо, відзначаються високим, а часто й дуже високим зростом. Серби – 1695 мм, сербо-хорвати за Івановським – 1692 мм, а за Денікіним – 1700 мм, босняки – 1723 мм та герцоговинці – 1759 мм. Щодо барви волосся та очей, то волк відносить українців до темноволосої раси з місцевими ясноволосими домішками. Українці в переважній масі темноокі і темноволосі. Або, як з цього приводу пише вовк, барво волосся українців взагалі тотожні з барвою очей. Цепто українці з більшості мають темне волосся і темні очі, але кількість яснооких переважає кількість ясноволосих. цебто, інакше кажучи, ясні очі трапляються в темноволосих. Навпаки, рідше. З цього погляду варто зіставити відсоткове співвідношення представників темного, ясного і мішаного типу серед українців, росіян, поляків і Білорусів. Серед українців 29% ясного типу, 35% мішаного, 35% темного, у росіян відповідно до цього 37% ясного 41% мішаного 19 – 19% темного типу, у поляків 35 – 35% ясного 46 – 46% мішаного 19 – 19% темного типу. З погляду географічного розпросторення, ясне волосся і ясні очі серед українців переважають на сході, в західній частині Курщини, в північній смузі України та в західній – Волинь, північне Поділля, східна Галичина до Карпат – а почасти і на Карпатах лемки. Отож, основна темна пігментація українців, найслабша на північному сході, поступово гусішує в напрямі на південь, захід і досягає свого максимуму на південному заході, цепто в місцевостях, де українці стикаються з південними та західними, крім поляків, слов'янами. Зіставляючи коливання зросту із змінами в барві очей та волосся. Родницький зауважує, в розподілі барви, волосся і очей українців панує той самий територіальний закон, що й в розподілі зросту та форми черепа. В головній зоні українського антропологічного типу, особливо на Південному Заході, темне забарвлення волосся і очей репрезентоване якнайвиразніше. Поблизу польських, білоруських та російських кордонів український тип втрачає у своїй самобутності. Однією з дуже важливих антропологічних ознак є форма черепа. Щодо цього, то, як і всі слав'яни, українці належать до короткоголового типу. Середній показчик черепний українців 834 У своїй основі Українці справжні брахіцефали, сказано вовком. Зіставлені з іншими сусідніми народами, українці займають середнє місце.